aquesta música entrem en la secció que ens agrada dir paraula d'editor una secció on ens agrada seguir de ben a prop eh, les novetats i també que ens conté una mica de tant en tant quins són els projectes en els quals treballen algunes de les editorials que anem seguint des de Mar de Mossès. En aquesta ocasió per inaugurar la secció durant aquest any 2012 tenim a nosaltres a l'editorial Meteora i per parlar-nos des de l'editorial Meteora tenim a un dels seus creadors i directors com és Jordi Fernando Què tal Jordi? Què Bona tarda Moltíssimes gràcies com sempre per estar a nosaltres al programa Mar de Muses i tant, contentíssim de ser aquí, de poder xerrar una estoneta de llibres, de poesia, en fi, del, del que convingui sobretot aquest món. Perfecte. Una de les coses que no sabem preguntar, però tenint en compte la situació dramàtica que està travessant la economia a nivell no només internacional, sinó a nivell del nostre territori, com, com ho esteu passant les editorials? Doncs mira, com, com podem? <ríe> M'imagino que com tothom, no? Eh, realment el 2011 ha estat un any difícil en el sentit que en fi, que, que hi ha hagut una, una clara baixada quan a la venda de llibres hi ha hagut també una dispersió diguem-ne de, de molts títols potser els grans grups han cregut que la millor manera de combatre la crisi era publicar més del que el mateix mercat eh, potser podia assumir i aleshores ens hem trobat sobretot els petits que hem hagut de defensar molt eh, poder-nos eh, fer visibles a les llibreries no? i això sempre és un drama etern pel que fa a les, edicions, a les editorials petites però clar ara, potser encara es nota més perquè la lluita per l'espai és, és més una lluita, no, no hi ha comercial, sinó una lluita per la supervivència, no? podríem dir, eh, fer efecte de, de, de poder fer-nos eh, visibles a la gent i que, i que la gent pugui trobar els nostres llibres. Aquest any ha, ha costat molt més tot això, no? Primer, perquè el públic, doncs, clar, està més reticent a gastar en general i el, el públic lector no és una excepció en aquest sentit no? potser el que és eh, públic lector fidel en lloc de comprar doncs, què et diria jo 3-4 llibres al mes doncs en compra un parell i, i llegeix més a poquet a poquet no? No sé com no? però clar, s'ha notat evidentment una, una davallada això sí, això sí que és veritat no? i després de tantíssims anys que s'estan venent tot dient-nos que la revolució digital va suposar canviar els costums. Això s'ha acabat de notar o encara estem molt en els inicis? Eh, jo crec que estem bastant en els inicis. Potser ja noten com fa un parell o tres eh, d'anys enrere, però jo crec també que en, en aquest aspecte l'arribada de, de les tauletes, dels tablets, eh, té bastant importància perquè permet que el, el lector no hagi de comprar un aparell únicament per llegir, que és potser el que costava una mica d'entendre eh, o de fer entendre al públic letó en general. No? Eh, fins ara, evidentment, amb el llibre paper tu no necessitaves cap aparell, ni molt menys, no, no l'havies necessitat mai per llegir el fet d'introduir el, el, el famós e-reader no? el, el, el, el que és el, el lector electrònic per, per haver de llegir és una cosa que costava una mica d'entendre no? perquè era un aparell nou que la gent no acabava, no acabava de veure que s'hagués de, de gastar uns cèntims en una cosa que fins aquell moment no havia necessitat no? i això havia estat un gran obstacle d'entrada pel, pel llibre digital un cop han aparegut les tauletes, els tablets i, i ara per exemple amb l'entrada de d'Amazon en tot aquest terreny a, a través del Kindle i tot això doncs eh, potser sí que hi haurà una mica més de... o sigui que els percentatges de llibre digital pujaran una mica pel que fa a les vendes fins ara era insignificant no? estaven parlant de... De, de percentatges sempre per sota del 10%, no? i de vegades per sota del 5%. No? I ara pot ser que amb, amb l'entrada del tablet, amb, amb força, com que és un aparell que no únicament te'l te compres per llegir, sinó que te'l te compres per altres eh, menesters, doncs pot ser que el llibre digital doncs, tingui un, un bon aliat en aquest aspecte. No? Això... Una altra cosa que hauríem de procurar tots els editors en general, en general és d'oferir llibres digitals a un preu que realment fossin eh, assumibles per, per, fi, per la gent que, que, que fa a la despesa de comprar-se una tauleta, de comprar-se un, un lector electrònic. No? que Això també és un, és un problema que, que, que els mateixos editors ens hem de solucionar. No es pot vendre un llibre digital pràcticament al mateix preu que el llibre de paper, com en molts casos passa ara. No? I això, clar, és un inconvenient que també entre nosaltres ens hem d'entendre de, perquè els preus i perquè la gent hi pugui arribar amb més facilitat i creus que potser aquesta estratègia de posar uns llibres electrònics tan cars és una manera d'intentar dissodir a la gent que els compri i que continuï comprant-los en la seva versió en paper? jo sincerament crec que pot ser eh? perquè en aquesta vida les estratègies empresarials són tan misterioses és perquè volen, a aquestes grans empreses o aquests grans portals que pertanyen a grans grups, volen recuperar amb rapidesa la inversió que han fet al muntar aquest portal, al muntar tot el que és l'entorn digital i les transformacions eh, que cal fer perquè, perquè el públic tingui accés, com també les mesures de seguretat perquè no siguin copiats i tot això. Clar, tot això és caret. I aleshores què fan aquesta gent? Aquesta gent ho munten eh, amb, amb sis mesos i aleshores amb els sis mesos següents o amb l'any següent ja volen haver recuperat tota aquella inversió inicial que han fet. Això és impossible, no? això és impossible perquè és anar contra el mercat, és anar contra el client, no? contra el lector. Jo crec que haurien de tenir una mica més de paciència i abaixar preus i a partir d'aquí anar, anar fent una recuperació d'aquella inversió inicial molt més paulatina, molt més gradual però també molt més segura sense necessitat d'espantar el client, no? Vull dir, és una mica la meva opinió, eh? Sobre això segurament i haurà gent que potser tendirà dirà, en fi, altres coses, no? La veritat és que com estem en una situació i un moment tan eh, en moviment eh, uh -huh. que no sabem encara per on es va dirigir, seran els propers mesos o, qui sap, un any o dos on el mercat s'acabarà de, per definir. En tot cas, el que ens interessa ara més és saber les vostres novetats en què està atreviant ara mateix Meteora i quins són els projectes més immediats. Doncs mira, podem parlar de, del que serien els projectes del primer quadrimestre, diguem-ne, de... De, de, de gener a abril, de gener a maig aproximadament, i bé, en aquest cas tenim, tenim bastanta poesia en cartera, eh, que sé sí que és un tema que us interessa doncs, especialment. Eh, per exemple, publicarem ara a, a finals de gener un poemari nou del, del, del gran poeta de Santanyí Añí, de l'Antoni Vidal Ferrando, mm -hmm. que porta per títol «Gebre els vidres», i aquest aquestes diguem que seria la, la primera novetat que això ja està va està a punt d'entrar en preimta i al final també ja el tindrem a les mans i també un altre llibre de poesia que és el, el Premi Joan Perucho Vila d'Escó de l'any passat, del 2011, que ara es publica, que va guanyar el Premi amb Francesc Soler Campanins amb un llibre que es diu Traveling, que és una sèrie de poemes inspirats en, en pel·lícules, no? en, en el món del cinema en general i tal. No? I aquests dos llibres seran els que traurem ara finals de gener, començaments de febrer eh, pel que fa a poesia. Després també Tenim, sense sortir de la poesia i parlant-hi ja una mica més enllà, tenim la idea de recuperar un, un llibre de l'Agustí Bartra que fa molts anys que no, que no s'ha publicat que es diu el gany el gall canta per tots dos i aquí ens ajuda el Samàbrems que, que bé que, que és un enamorat del Bartre com, com la gent de la poesia sap i ens farà diguem- de tot el treball editorial a fi efecte que nosaltres el puguem posar, diguem-ne en màquina i, i el puguem tenir, el lector el pugui tenir doncs, cap allà al maig o una cosa així. No? També en aquest afany de recuperació de poetes o de, o de llibres de, de, de poetes eh, eh, coneguts, famosos que, que fa temps que no, que no es poden aconseguir les llibreries, en Jordi Cervera que també és un, un poeta que ens hem publicat està treballant també per recuperar un parell o tres de llibres del, del Joan Perucho precisament, no? que, que, que també és un autor que les llibreries com a poeta, sobretot, doncs, ha desaparegut no? a, amb prou feines pots, pots trobar les seves obres no? i també en, en Jordi Cervera està fent un treball diguem-ne, gairebé arqueològic podríem dir, de recuperar doncs, tot, tot, tot, tots aquells llibres que desgraciadament ara no es poden trobar i calculem que cap allà a la tardor també el un llibre d'en Joan Perutxo de, de poesia, concretament, tots podrem recuperar i podrem editar. D'altre cantó també tenim, doncs ara, un llibre infantil, un, un àlbum infantil il·lustrat, ...que ens fa molta il·lusió de publicar, que es diu Els contes d'Ukanaburu, ...que ja, aquest dia ja el tenim a les mans, ja l'hem publicat, que és de la Teresa Brosseta, de l'escriptora valenciana i eh, està il·lustrat per, per l'Esther Burguenyo que és una il·lustradora d'aquí de, de Catalunya de Santa Coloma Gramenet que ha fet, han fet totes dues tant la Teresa com l'Esther un treball magnífic adreçat als nens i que tenim moltes ganes de venir a presentar aquí a València precisament i segurament dintre de la primera quinzena de febrer doncs ens veurem per aquí per presentar aquest llibre de la Teresa Bruseta no? i també eh, des del punt de vista del que seria narrativa concretament novel·la Tenim la nova novel·la del Salvador del Salvador Balcells que dintre del món de la, de la, del que seria el gènere negre ella ha creat un personatge que és l'Emili Espinosa que és un, un soig inspector dels Mossos d'Esquadra nascut a València i que després la, per coses de la vida va parar a Catalunya i allà a, a, entra dels Mossos d'Esquadra i ara ja surt el, el tercer llibre d'aquesta sèrie de l'Emili Espinosa, d'aquest soig inspector valencià que es diu de Paï el primer va ser l'Ataca Negra després va treure El, el vi fa sang i aquest tercer, que és el dur de Paï, que el Salvador Alcells ja té a punt i que nosaltres també voldrem treure, diguem-ne, una mica abans de Sant Jordi, no? per aprofitar doncs, tot el que és el, el, el boom del llibre durant aquests mesos de març i abril. Vull dir, això seria el més immediat, això seria el més immediat que tenim per, per oferir. Veig que hi ha preguntes ben interessants, especialment eh, pel que comentes de la tornada a la veu poètica d'Antoni Vidal de Ferrando, una noticia siempre molt muy eh, complaciente muy interesante sobre todo por ser una de las grandes veus de les Islas Baleares yo ja lo creo exactamente y por que cada vez más estamos agafando un catálogo poético la realidad en mayúsculas porque estamos teniendo prácticamente els noms imprescindibles de la literatura actual des de Màrius Sampere per exemple tenim, la veritat és que si sí, n'estem molt orgullosos d'aquesta col·lecció de poesia perquè tal com deies a més a més d'en Ferrando que ara s'incorpora doncs tenim doncs, en, en Màrius Sampere com, com molt bé deies el Carles Duarte la Marta Passarrodona el Feliu Formosa l'Antoni Clapés el Ricard Creus l'Anna Guilaramat la Susana Rafart vull dir, tenim ja una sèrie de gent i molts amb... Alguns amb molta anomenada i d'altres que s'estan obrint un camí en el món de la, la poesia catalana doncs que, que realment ja, ja es fan respectar, no? podríem dir. I, evidentment, en Vidal Ferrando era una veu que ens faltava i estem molt contents, molt contents, de, de poder-lo incorporar amb aquest llibre amb, amb gebre els vidres que sortirà ara, d'aquí un mes, i al dia el tindrem a les mans. Doncs moltíssimes gràcies Jordi per aquestes notícies tan fresques de les, la programació de la vostra editorial eh, donar-vos eh, molts ànims perquè continueu treballant i, i fent eh, país i fent cultura com la que se ho fem esperem que et duran molts i molts anys Esperem-ho, esperem-ho Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i per aquest magnífic, magnífic programa que teniu també